Fërëndërimi të kënë Allahut Subhanahu Wa Ta'ala I cili është një Pa që edhe më shira Allahut Subhanahu Wa Ta'ala Mi Muhammedin Sallallahu Aleyhi Hussallam Shokëve vetë Edhe gjitha to që e pasojme të mirë Dheri ditin e gjikimit Filëmisht kërkoj falje Nga vëllahu Tërës me të faljen nga vëllahu Hoqja dhulkarnejni Se nuk përti mundësi me prezentua E zë vendësojnë në në në në në në në në në në në në në në në në në nëse ndarshëm ditorin edhe veprën Allahu subhanahu wa taala e ka bërë si bazë kësaj fe, e cila ne ka shtuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe normal çka ditori edhe veprë, të cilën thash bazohet feja e Allahut subhanahu wa taala. Edhe më të cilën dallojmë na në krishterë dhe judit dhe pasuesve pre pasuesve të feve të tjera Këtë bas e kanë vepru disa njerëzë E kanë zirën vej për disa njerëzë Mu për të thëtë Allahu subhëna wa ta'ala Inna ma jakhshë Allahe min ibadihi al-ulama Mas shumë ti kanë frikë Allahu subhëna wa ta'ala Prej njerëzëve kush, dhjetartë Dhe për të thëtë Ibn Mas'udi radiallan Komentatori i Koranit Shoki Përgameri sallallahu alaihi wa sallam Inama l'ilm e l'kashje Dhe teoria është më pasë frik Allahot Subhanahu wa ta'ala Pra nuk blen të teoria Pa dhejpar Teoria pa dhejpar nuk ban Edhe kjo është më të cilën të thash Edhe Allah më nga këtë këtë këtë këtë Edhe jaudit Edhe kuptimi i fjales Allahot Subhanahu wa ta'ala Iyaka na'budu Wa iyaka nësta'in Edhe kuptimi edhe komenti i fjales Edhe suras më <coughs> Separ të cilën sura Lë të zëjna në zdoher namasë surat al-fatiha min fatihat allah subhanahu wa taala ghayril maghdubi alayhim walad dalin aw zot masnaban priative tasil va yahduru priative tasil leka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur qjan yaudit walad dalin -da ayuh edhe sikur ata tecilet jan tu humbur tecilet jan kristart e priative dietarve tecilet auditorie kan zene te ve por padyshemosh shekhu islam ibni taymih rahimahullah Detyrën hoj që anë doju shpes nga xalart edhe ndojim nonstop i cili një herë ditorinë e vet te cilën ja pa dhën Allahu subhanahu wa taala edhe mendjen e sprirtës ia pa dhën Allahu subhanahu wa taala e përdori tani jetën e vet 60 vjeçare shejhu i Islam ibn Taymija në xidmat dinit Allahu subhanahu wa taala sacrifice dinet Allahu subhanahu wa taala ai shejhu i Islam Ahmed ibn Taym Ahmed ibn Shihabuddin ibn Masduddin Abu al-Barakat Ibn Taymiah babai i tij qaimin Shihabuddin i cili ishte nga Hoxhalart e Hambalive ndersa se babaji i tij ishte Abu l-Barakat i cili gjithashtu ishte prej dietarë të mëdhej dhe njihet me emrin e njëjtë sikur Ibn Taymiah sikur babajësh ndersa Ibn Taymiah quhet sikur Neb tak dietarë Skadishim se Ibn Taymiah ishte prej dietarë të mëdhej për ardhën e ko Ibn Taymiah nga qyteti Al-Haran Harani ishtë një për qëteteve I që li gjenë dhe i mes Shamet, Sirijës Edhe Iraket Porse Allahu Subhëna wa Ta'ala Në atë kohë kur jetoj i bëntejmëja Da është i që të tartë Të cëllet ishin njerëz, mushrik Edhe orënin që të tërka përvecë Allahu Subhëna wa Ta'ala Edhe bënin fesad në për tok Edhe pega meri sallallahu a rebu sallem Benin hadithi pa të përmen Pa thonë pega meri sallallahu a rebu sallem U trukut turke ma të rakukum lani tatat ka thom pe amarres sallall deri sa jollon juve nasa fëtnia madhe qe pa ndodh kohen e shekhut islamit te imjes se xengiskani maherrat edhe edhe pasuste xengiskanit maherrat e paton pushtu shumicen e vendeve islame deri sa patradh kreçëtit kreçitetit e muslimanve bagdadi allah e qlarov nga të, nga nga duart e armejve te allah subhanahu te ala patradha nat ko bagdadi ndoren e tatarve edha patan bë ftne u patan bë ftne me vëna atko deri sa pat mrija edha patan marrë Damaskun i cili është mën për ndem edha u patan afrua edha Damaskut edha një kohë patan pushtuat Damaskun edha u pat bë ftne e madhe emoportau detiruja ibn Temije edha familja e ibn Temijes e ibn Terse ibn Temijes atko ishte si fëmijë 7 vjeçar i vogël u baton detiru me bë hijrat për hir të Allahut subhana ve taala nga ato vende në Damask Kur arriti në Damask, shehu i Islamit Temi Jesif mi i vogël, Damasku natkohste si një për qytetin e Mëdhej, Mëdheve, Mëdheve natkoh filloi të marti tori nga diktatorët e Mëdhej. Qësi mori tori nga më shumë se 100 diktator. Kë hor shehu i Islamit Temi mori nga më shumë nga më shumë se 100 diktator ditori. Qësi që mësoi fikhon usulin, bazat e fikhon, emser arabishtën, usul fikhon Edhe shkencatëra të Fes Allahut subhanahu wa taala për një kohë të shkurt. Saç e thon dietarce, Sheikhul Islam ibn Taimiyah ka dhënë fatfa 17 veçor. 17 veçor ka dhënë fatfa në vedhemin Hambali. I pa dhën Allah subhanahu wa taala mendje praćsi, edhe shkatësi, Sheikhul Islam ibn Taimiyahs, edhe memori të madhe Sheikhul Islam ibn Taimiyahs, të transmeton shumë transmetime se Sheikhul Islam ibn Taimiyah, nuk ka rezull në një libër, e diçka të hige nga një libër. Edhe kjo dëshmon për shekull islami më tejmjen, se shumicat e li... shka shumë prej librave që i... i ka shkruaraj, edhe është autori ative librave, shekull islami më tejmjen ka trasmetu nga libra të cilet i ka ledzua, ndërsa në burqës ka pasës e libra, nuk ka në qena to libra, a i ka trasmetu e harpë për harfi, shkrojnë për shkrojnje prej atyre librave. Prej veçorive të shekull islami më tejmjet, nuk ishte vetëm se, paddhona Allahu subhanallah hivëst, Edhe se ish, kishte inteligjencë të madhe sheiku Al-Islamit Ibn Taymi. Porse Allah subhanahu wa ta'ala n'i jepon inteligjencën, por e pat, pat bë Allah subhanahu wa ta'ala i pat dhënë edhe pastrim. Do no, për të shumë për dietarë, shumë për dietarëve, kur flonim për Ibn Sina, Avicenën, edhe dietarë të tjerë që kanë qenë, që kanë qenë filozofë të tjerë tjer, tjer, në Islam që kanë qenë, thonim para ta utu zaka'an wama utuzaka'an. Ju ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala Ative intelekt, inteligent kanë qenë, përse Allahu subhanahu wa ta'la s'yukadhon ative pastrim Se këndosh dinin e Allahu subhanahu wa ta'la, mu për të kanë qenë mulhida edhe njerës e që kanë fol keqë për dinin e Allahu subhanahu wa ta'la E bintejmëja ishte i bardh, flok të kishte të zezë, me e kërë të zezë, kishte pak qimet bardhën, me e kërë kishte flok dherin veshë sikur çoneti për Amerin sallallahu alaihi wasallam. Kjo e përshkruan dietort Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Ka lindur në vitin 661 Hijretit për Amerin sallallahu alaihi wasallam. Pas mësuar shumë nga edhe fetera, sikur që ka atë librin e vet Cevabu Sahih li membaddala din al-Masih, duke i demontuar fjalët e krishterëve. Edha mësim shumë më drese, dre sa u bë një prej mësuesve në 21 veçor, i ri. Edha pa pa shpjeguar tefsirin dokumentin e koronit, përgamerit, që, që përgpallë për, për, Allahu Subhanahu wa ta'la përgamerit sallallahu ari ve sellem, përgpallë të rrët vjeqarë në gjamin e me vite, kush ka qenë haqë, edhin në gjamin e me vite. Bani haqën njëherë, përgpallë të të rri në Damask, në Aleksandri, edhe në Kajro, e përgpravu Allahu Subhanahu wa ta'la me shumë së prova. Kjo që, që nuk ka prej djetarve vërtet në dinit Allahu Subhanahu wa ta'la Të cilët i ka bo Allahu subhanu wa ta'la Mujet dilin Njerëzit i si ripër triës Fejës Allahu subhanu wa ta'la Sikur që në ka lemu Pegameri sër Allahu sellem, Se Allahu subhanu wa ta'la Në zdo një një qënë vjetë Në zdo shejkull E qënë një një njëri Prej djetarët I ciljeve ripër trijnë Fejna Allahu subhanu wa ta'la Sëpse ata janë njerëzit të cilët I ka zemënësu pegamert Sikur që i tha pegameri Sër Allahu sellem, Al ulema Se Allahu subhanahu wa taala i, i past provu pe pejgambert. Edi na sprovote mlojeci padonardh pejgamberve. Edi na sprovote mlojeci qe na al fred a deimi sallallahu alaihi wa sellem. Pra i nuhet alaihi salatu wa salam edhe derte pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem, kusht se edhe dietat qe kan xhen robaniin, nuk kan xhen dietat te cilet jan afru nga shteti apo dietat te cilet kan dash poste, por dietat te cilet kan dash dinin Allahu subhanahu wa taala, edhe kan fol vërteten çdo herë, edhe nuk i kan frigu as kujna që snimet që bën për dinën e Allahut subhanahu wa taala, për atëve ka qenë pa dyshim Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullahu taala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah kishte forcë të madhe që i pa dhënë Allahu subhanahu wa taala. E kjo forcë e madhe, këtë forcë të madhe që na nuk është forcë e trupit vetëm fizike. Këtë forcë të madhe na ka xërua mu neve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hadith. Sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, "El al mu'minul qawi uhibbu ila Allah" me me mira mu men e dhaif mu'mini besimtar i fortësh mai mjes e adoptë o fikull e l xhir edh çdo besimtar ka thon pejgamelis osam ka xhir e shejkhul islam ibn taimij temies allah subhanahu wa taala i pa dhon forcë të madhe forcë të madhe ndituri i pa dhon forcë allah subhanahu wa taala trimni i pa dhon forcë allah subhanahu wa taala ja pa precu krimi allah subhanahu wa taala ibn taimij shejkhul islam ibn taimij se kur tjecaka ka pas hevës të madh ika ton Allah subhanahu wa taala e ka lexuar një herë librin e ka mohu të përmendësh ata dhe ka transmetuar fjalë për atë libër thuat se shejhuul Islamit Taimia e ka ditë përmendh al muhalla ibn hazmit kushish për taleve edin librin al muhalla e ka mohu shum se vallime muhalla ibn hazmit një prej dietarëve dhahiri shejhuul Islamit Taimia u shfaste forca te shejhuul Islamit Taimia sepse ai refuzon te gjejtat ardhurat qe vin qe vinen nga shteti sepse ai e dinte shumë mirë Raportin se si duhet me pas djetari me, me kretartë Të kselefi Të këtë djetartë e mërëdhej Si kërë që është imam Ahmedi Ebo Hanifja Imam Shafiu E tjertë, imam Aliku Ata nuk pranën një hedijin nga kretartë Musliman të sekohe Edhepse e dinin se ata janë musliman Ata janë nuk janë qafira Ata janë sultanat muslimanve Për ata nuk pranën nga ata se e dinin se ata Bëjnë zullum të kënjerëzit O amarin disa sejnë dhe njerëzë pë haq Me forcë, me forcën që e nga dhënë Allahu, subhana wa ta'la, i kasë përhu, ata e dinin këta, dhe për të të këvallëku që e këshin nga Allahu, subhana wa ta'la, nuk mërnin nga ata. Kështë të qëndrimi edhe shekulli islami mëtejmjes. I bënëtejmjes, ju pa të më përpozu shumë poste, sa që ka mëjtë më bo kadil kodatë, ka di i shtetit islam të asë e kohë, apo ka mëjtë më bo mufti i asë e kohë. Por shekulli islami mëtejm më se tiet mujahid don lufton rrugën e Allahut subhanahu wa taala me fjalë edhe me veprë edhe me shpatë sepse Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e ka thëgë i ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jaahid el kufarë wal munafiqin waglud alayhim oti per amar i ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jaahid el kufar luftoj kafirat edhe munafikat edhe bënoj fitir me ata dietar kur qas pegu kitaj kur kan fol rasiajte kan thon jihadimi me shahfira dihet me armisht Allahu subhanahu wa taala me shahfira te cilet nuk e pranojn dinen Allahu subhanahu wa taala na katragun neve Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem por sa iperket monafikave dyftirshave te cilet e paraqeshin islamin a lejot me mit monafikun jo ja. nuk ban monafiku nicele nuk ka shpret diska para kretve ne nje kufor ne nje veper e cila nzem nga feja Allahu subhanahu wa taala me mbyt el monafikat ngon pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem sikur te ka qen Abdullah ibn Ubay ibn Salul dhe shoqta vetë tër, të, vet të, të cilët për të, të cilët i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emrat dhe e ka dhënë Abdullah ibn uh, Hudhaifah ibn Yamani radiyallahu an shtatëmbë në listën e vet. Këta i ka treguar, por nuk ka guxuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi ata, sepse atë për ata nuk ka pas ndonjë argument direkt. Vetëm kanë ndaxhuftëse folin kësaj për islamin. E cili si luftoan këta njerëz, këta njerëz luftoan me elm, me teorinë se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë kuina Muhamedi sallallahu alei ve sellem, pastaj dietat orte kanë përcel njëri me tjetrin deri ditën e gjykimit, derisa Allah subhanahu wa taala t'a trashëgon tokën edhe të botë kiameti. Qëse shekhu i Islamit Ibn Taymiyah ka sempreative që kanë ftuar edhe me shpat çafirat rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe me detorin që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Qëone shekhu i Islamit Ibn Taymiyah, atë se ka rrethona politike si si kanë si çën. Kan çën rrethum muslimant, edhe dot muslimant prej tatarëve të cilët me të madhe i lëftonin islami dhe muslimant, edhe i rithonin, edhe bashpononin me monafikat, edhe me rafidit, edhe me shijat të cilët sot të sot bashponin me Amerikanët edhe me tjertë. Edhe këtë e të regonë shekhu lë islami më tëjmien me zmu fëtë awa, fëtë fatë e veta. Të regonë, thot shekhu lë islami më tëjmien puna ative të cilët, thënë se, si shënë rafidit, thënë se Aliju Radhjohan, këtë ishtë me shenë pe gamarë, përveç Nëmrat Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, dhe shajin Ebubekrin, dhe shajin Omerin radhian, dhe shajin të tjerë të kësaj fe, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, të cilët janë transmetuar me sneve dhe pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, ata i shajin sa njerëz, ata kanë cinë munafiqat më të ndëjë, se çdo herë janë gjzukur musliman kënhumb. Çdo herë janë gjzum muslimat kënhumb. Edhe kanë dhëmu armishta Allahu subhanahu wa taala. Edhe kanë bëu aleanc me armishta Allahu, me armishta Allahu subhanahu wa taala kundër muslimanëve. Sahar Edh çka ka të rasti kur Shehku i Islamit Timimi ka marr pjesë në disa lufta. Luftën e parë që ka marr pjesë Shehku i Islamit Timimi quhet Marekotu Shaqhab. Këtë, këtë luftë Shehku i Islamit Timimi ka marr pjesë kundër Tatarëve. Edhe çka për Tatarët, për të cilët, për të cilët thotë Soyuti, ata kanë qenë një popull i vështirë, të cilët të cilëve lajmet tona i umrin nativë, ndërsa lajmet nativë nuk mbrinën atë. Kanë qenë popull i vështirë, edhe fort në luftë, edhe kanë qenë Shumë të fëtirë dhe gjak përës Kanë dërë gjak shumë Se se trasmetohët se në kërëhim në qytetin e Bagdadit Kërë është marë qytet, kërë qytet i musliman dhe të sajkua <kuh> Tre dit, ata kanë bo halal qytetin Me mbyt gra, me mbyt fëmi, me dhunu gra Edhe kitë qyteti eh, tigri, i e qyteti qyteti që li kalër rëth Në mesë Bagdadit, është bo gjak Një avdit ka posë gjyra në kuqe Ata kanë mitë shumë musliman E kështu që këta kan e kanë edha shtafru koa kur muslimant dut me luftue me tatart sese sese pasjon shej xhriu islamit teje me ket luft edhe ket gjendje te muslimant dot kjo gjendje eshte e njej sikur gjendja e kona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenje luft te cila eshte te cilan e kan rrethue medinen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a eshte lufta e handekit apo lufta e ahzabit te cilan luft allah subhanahu wa taala e ka permend me nje sura kuran al ahzab يرجعون من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون فالله سبحانه وتعالى كل يرذن Juve prej posht prej lart prej djat prej majt edhe ju erdhën zemra të juve fetë juve prej frigës madhe Medine Medinën e pejgamberit sa më përshum Allahu subhanahu wa taala u taظنون بالله الظنون edhe supozonit kishit mendime të kësia për Allahun subhanahu wa taala Ma wa'dan Allahu illa gurura Thanë munafikat tune, Haasha, Allahu tha subhana wa ta'la Sënë ka premtu në e vetëm se ma shrim Hasha, Allahu nërgjë nga kjo Kështu thanë munafikat Ta të shikur islami më tëjmëje Në gëtë rastë, të tartë Ishin shumë fëtirë U për të nboj alaët me kanë U për të nboj alaët me rafidhët Me shijat të cilët sëtë Bujnë janë bëj alaët me amerikantë Edhe ma rëmishtë Allahu subhana wa ta'la U për të nboj ala Të cilët nuk ishin fejnë Shumë për i bidatësive tjëru Po të mbohë ma alat, alat Kondra muslimanve Thot i bint ejmja Shumë për i njerëzve në damask Në sham në të kohë Më ndonin se vallohi më nuk do tjetë Në sham musliman nukur Ska me pas musliman Apo se kanë me marë këtë vend të tartë Edhe më kanë me shëndruhe Kanë një prekit muslimant Ska me lonë njër gjaldë atë Disa për njerëzve mendonin të fikin ndrietin diku në larg ndonjë ishull. Disa për njerëzve mendonin me shku di ku në Afrikë. Dika disa për njerëzve mendonin larg diku në Meksik. Meksik. Shumë shumë mendime ndryshme. Disa sa se mendon se Allahu subhanahu wa taala i ka mashtruar, sikur që kanë menduar munafiqan konë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saçi udëtoru sheh xhuli islamit mi Taymi, me shku te krijtari i muslimanëve asaj kohe. Tek sultani Nasir në Kairo, natkohë që feçiteti i muslimanëve Kairo O dhëriru me skupta ai, me nxit edhe me fora latina edhe emirave të tjerave të luftës që dalin kundër atij se vetë vërtet nuk do të ndalet ndihma e Allahut subhanahu wa taala nëse muslimanët bashkohen dhe janë bashkëndarmi armi armëjve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe madh vërtet ndihma e Allahut subhanahu wa taala muslimanëve. Edhe në këtë luftë i thyerën tatarët edhe u kthin shumë larg. Edhe ata armisë të Allahut subhanahu wa taala rafe da tashiyat, ular gunruhum shahadna barqalat vetat të cilët i kishin. Një prej Rastëve që të regonë të rimrinë e shekulli islami mëtejmjes është se një prej emirave të luftës të stok E takova shekulli islami mëtejmjen në frantë Kër në taku me të tartë, në safë, bashkë Edhe më tha, o ti njëri, o ti emirë Ma trago vendin i cili është mëj fështiri Pre të cilit vend pritet vdhekja më ardhë Ma trago ku ashtë Thot, edhe kër filloj lufta Ja tragove i tha, shkon filan vendin se që ty është vendin mëj fështirë Të cilit, pra, të cilit dovan fletë Zekia? Sai, Sai Emiri i Luftës e ngriti gishtin lart edhe foli diçka. Mendoj se tha, "Eluti Allahun subhanahu wa taala kundër ative." Edhe mendoj se Allahu subhanahu wa taala ju përgjig Sheikhul Islamit me të njëjës, që ti mund të më ata, edhe Allahu subhanahu wa taala na mundsoi me mund ata. Edhe shkoi, edhe nuk e pash i bentë miën thotë vetëm se fundi i fund luftës. Edha takova shehu i slami min taymien taymien pastaj thash alhamdulillah Allahu subhanahu wa taala ndemoj kundra armisve te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj nuk ishte vetem kjo. Shehu i slami min taymie shikoi te emiri dhe nxiti emirin gjithashtu me luftu ca ata shiat, rafidat, munafikat qe pretendojn qen musliman edhe tecilet u ban aleat kundra muslimanve me Tatarte shikoi dhe nxiti si te rrethoin ata. Kjo ishte lufta e Kasramanit. Të cilën luft njëtë edhe heqë ishtë, ishtë murë më, pjesë shekër islami më të imi në të luft Edhe muslimant fitun në të luft edhe u që të su shtetë islam në të ko Pra kështë shekër islami më të imi e cili diturin e vetë se kishtë e vetë më fjal E cili diturin e vetë se kishtë e vetë më fjal Vetë më habete Por a i nëzit të seherë që muslimant jenë bashk Edhe i lufton të armishtë Allah subhana wa tala me shpatë edhe me diturin Shekull Islam në temje ka shumë për e vejprave që ka shkru E për e vejprave Shekull Islam në temje është kitabu lë iman Kitabu lë li iman, libri i imanit Ky liber i imanit të cilë në ka shumë Shekull Islam në temje Në tagërë thënë për në banë dëmanë të ndaj murgjive Të cilët thënë se imani është vetëm fjal Apo të cilët thënë se imani është vetëm e zemër Me jabë thënë vetëm me besu e Allah subhanahu wa ta'ala me zemër Të ke shb Gat li bir shekhu islami min taymiya eda manton ative kta mendime. Pra i libri shekhu islami min taymiya es gjithashto minhaju sunnati nabawiyya. Ky libri ti li es 9 vellime shekhu islami min taymiya nata e ban demanton nje libër të shiave. Shijat, siku se e ceka, maharat se jana to te cilat thon se Aliu radhian do të bëkon pejgamber apo se Ebubekri dhe Omeri e kan marr khilafetin Aliut radhian me zar edërin thon edhe i bën chafira sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato të cilët thonë se ato të cilët nuk janë me neve në mendimin ton, ata janë chafira se al musliman. Qysh ja ata knocën edhe kur e vrasin një prej muslimanëve, një prej ehli sunnetit, thënë më mirë se më vradhët mushrik. Më mirë se më vradhët mushrik është më vradh një prej sunnetit, një prej sunnetit, sepse ata mendojnë se ne janë murteda që kanë dalë nga dini i Allahut subhanahu wa taala, dhe sa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dalë nga dini i Allahut subhanahu wa taala. Pra fitnëative është e madhe sosiave sot të shohim sa çfar fitnë është të bëj në botën islamit. Sa çfar fitnë në, në botën Islamë, e botën islame, sepse nuk ndarën me vrarë edhe fëmijë, edhe gra, edhe njerëzit adopt, të cilët nuk mbartin me vete ardhmë. Kjo është puna e ative. Ata janë kontraktor çdo herë këto. Ata janë nipat Abdullah ibn Sebas i cili ishte jahudi i cili nuk kishte mundësin ka në sahabëve ka në bubekrit dhe omerit radhijallahu ta'ala anë an hum nuk ishe mundësin me luftu islamin e pranoj islamin edhe pasla i bani fitne në për vendet islamin në për metropolat islamin dhe dhe dhjeli sa i bani tërket fitne edhe dhjeli në kjo firka kjo sekt e shiave në Iran të cilë të gjendë nësat e shekull islamin të imi e ka këtë libër nën vëllime të regon për ata edhe se kënd Në të lië për shtjelën Shekhu l'Islami më temi e qështje në imamës, qështje në kërëtar lëkit, sëpse të shijat, atë e kam prej kushtjeve të besimit me pas imam. Dhe imam, thot, dhëtë me qenë prej Allahu subhëna wa ta'la, maqsum për gabime, së ka mundësimi për gabime, dhe së në edhina shumje se Allahu subhëna wa ta'la i ka bo kështë të vetër për gëmërt, së që asë sahabët, asë Ebu Behrin, asë Omerin, asë Othmanin, as Por Allahu subhanahu wa taala pe pyqemert, masumin, i gabotë ma zgjengë bëime, vetëm pejgambert që mos dëshojnë njerëzit në pejgamberërore narrative. Nëse ato mendojnë se Aliu radhian, edhe stënipat e Aliut radhian, se janë pagabushëm, edhe ato nip, ato krijtarët e timje, të vetë që i kanë janë pagabushëm, janë dërguar nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe kanë shumë shirqë të tjera. Pra, vei për vështirë qashut se kur lista më themi ka shkurt ku narrative të cilat ilustrin se të kanë përveç Allahu subhanahu wa taala. Apo kërkojnë vesile ndirmitem ti te terkosh pervec allah subhanahu wa taala keli bir çot rad ala bakri nifer bakri katin konavat e cili ka pretendose ban me lutje te kan me lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ta ka lut allah subhanahu wa taala e ke sht shirku te cilen allah subhanahu wa taala ka ndaluar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftu mushriket me Mekke perke shirku shej shej xhekhul islam mintemi ajo nasisht gjitha veprat te vete i ka posem temante shum per njerve sot thoin Se së zban me lezu riba dhe mantësh Libra përgjigjesh Nuk ba me lezuë Jo rrasi shekulli islami mëtejmije E ka bo këta Se se me të vërtik në se lezonë dhe mantët e shekulli islami mëtejmijes A që është talebe Inshallah bidh nila për këthejr Jo rrasi shku shi lezonë ata E merve zhvijen mes neve dhe ative Mes neve dhe sektave tjera të cilët dorë në islam Ka o mundësi shumë pre njëzve sot Thënë, po gjithë thënë që janë musliman Pse musliman lufton me zveti Pse shijat me sunnit Pse këta ma ata Pegameri sallallahu a.s. në hadith në kala emrua Se tëftari ku ummeti Allah 3.7. në firka Ka thonë në përqaut ummeti jem Në 73 grupe Se kur që janë përqaut me herët i audit Në 71 Në së krishtarë në 71 Në 72 Kulloha finnari illa wahide Ka thonë Muhammedi sësëm Gjitha e në zjarë përvesh nja Përvesh nja të tjetë në gjenet hum ala ma ana alehi elyoum wa ashabe ka'n muhammed sallallahu aleihi wasallam atayan chataya qa mulasad chad din eda shofte mi pa chat fetese ne ka pas pejgamberit sallallahu aleihi wasallam eda sahabet pejgamberit sallallahu aleihi wasallam qe esht mizani dhe barraspesha me te celes duhet mi krahasuna vepratora te tjera pa ndrysh kan dol sekte te tjera ne fe islame te celes i kan dhom per parsimendjes vet para kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu aleihi wasallam shum priative thoin xochiki shum edhe per xhollorave tire qe thoin sot Kone sotit rruga e se lefit ka qenë majhë shëndosh Rruga e të parëve tonë ka qenë majhë shëndosh Pse atës kanë hinë, se kanë rrasë menën në për filozofi Ndësa rruga e jonë, më njëra e jonë emësimit fes është majhë dishme dhe majhë urt Në e thëna ative dhe shë kërës tamë temi e ka fornë për në libreve të hamëwia Si ka mundësini se në me konë majhë shëndosh edhe mësë me konë majhë dishme ajo ja siko mundi si me konisë më shenndosh rruga jote më shenndosh më konë, desha mës më konë më e kon, me kon dij më ajo. Ata janë mashtru sepse i kanë pasu i kanë pasu filozofët. Edhe njerëzit e cilët i kanë dhënë për pasi mendjes para Kur'anit dhe Sunnetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Unë për t'dashur ku islamin min tej më ja ka shkurt një libër, i cili libra të sot vëllime, Durr utarudul akli wal naql. Se mendja e njerëzit nuk vënë kundërshtim, mendja e shenndoshë me e njerëzit nuk vënë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur'ani dhe Sunneti Kije tekste, kije ajete në Koran Kije në suletin e pega meri sësëm hadithë Të cilët ndoshtë ta mendja jo të, të, të, men të sikap Por mendja shë ndosh e njëri Mendja shë ndosh e njëri të i kapata Edhe dinë mi bashkuata Edhe nuk folket Për vahjen e pega meri sërë Allah Se si të, të, të, të nga ka shpallë Allahu Subhanahu wa ta'ala Asë për Koranin Allahu Subhanahu wa ta'ala ka përmejnë se ka dor Allahu Subhanahu wa ta'ala ka përmejnë se ka arsh Allahu Subhanahu wa ta'ala ka përmejnë se së bret qetocilsi ka prej njerëzve sikur të janë asharit edhe sekte tëra në islam pretendojnë se Allahu subhanahu wa taala ka mundësi me zbrit pejgamberi al sallallahu alaihi dhe hadith ka thon ku tet pjesa e tretë e lotos Allahu subhanahu wa taala zbraq çelën e port duhyos do thot a ka dikush për njerëzve që më lut mua t'i jap a ka dikush për njerëzve që kërkon t'i jap falë gjënat t'i jap falë atina a ka dikush për njerëzve që mund mundon diçka t'i japun atina E ka ditë Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, ekadit shumë kur ka thonë zbrët Allahu subhanahu wa taala. Zbrat ashtu Allahu subhanahu wa taala si ti kohi Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk e shtinamendin ton se si zbrat Allahu, sepse edhe njerëzit kanë mundësi të zbrrit, por se Allahu subhanahu wa taala zbrat ashtu sikur ti kohi. E shehuhu Islami min Taimia e ka shtjellu shumë këto mesela në këtë libër dhe libra të tjera. Gjithashtu kanë këtë libër ka fol shehuhu Islami min Taimia për filozofin, për filozofin, të cilë nata E ka në mësua, edhe ka në mëndu se njërzit më të mirë Si kur të janë farabi, kindi, edhe visena Të cilët ka përën të duhe Se pegameri sallallahu ari vësallem Nuk e ka kuptuat vahin nga Allahu subhanahu ta Dhe sa atje s'ka asë gjenet, asë gjenem, asë akiret, asë këta, asë ata Por se Allahu subhanahu ta rikafol kështu Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam all Allahu na rrugë këtë fjalë i ka, ka thonë Allahu subhanahu wa taala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kjo se ai ska kuptuar ka qenë katunar hash Allahu na rrugë nga kjo. Apo disa tjerë që kanë qenë pak më të butë kishën sikur thjesht i përroshte kanë thonë jo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar kët vahi nga Allahu subhanahu wa taala, por se sahabët kanë qenë katunar, Allahu na rrugë nga këtë fjalë, shtirat që kanë thonë ata sahabete sall e pyëgamelit sallallahu alaihi wasallam kanë thënë këto njerëz që uptuan ata, kështu si nuk ka zenat atx jehenem. E shehuhu Islamin themi e ket të akadamentuative. E sot ka shumë për njerëz që i pasojnë ata. Shumë për xhallah që i pasojnë ata. Mendojnë se vetëm me shpreh me gjuhë Islamin apo imanin mjafton kjo. Zenën e ket mirë. Shumë për njerëzve dikuria e irxhas apo irxha në një obër më thon me vanuë veprë, me anashkalov veprën. Nëse anë vetëm me pretendime me gjuhën tonë apo me zemrën tonë disa sene mjafton që e besojmtar. Apa e thon fjalën la ilaha illa allah muhammed rasulullah, mjafton që e besimtar. Bën çka dush për veprave. Bën çka dush, bën toli farshirkë, luftoi pejgambert. Falu kundakibles, bën çka dush, je musliman ta ata njerëzit. Këta këtë fjalë nuk e kan thon vetëm se duke pasur këta filozofë, sepse ta njerëzi kanë dashmi bë filozofë që kanë qenë më harrat, gjithashtu musliman, bileti sa pratet e kanë pretenduesian pejgamber. Edhe kan thosë se filozofia është pejgamberdhaka ka von pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi lokun ia ja ka von subhana sall... nesa... subhana pe... allah subhanahu nga... wa taala vet se muhammed sallallahu alaihi wasallam ne do tani ve nai ka von allah subhanahu wa taala me perfetim edhe nai na mat mir se se muhammed sallallahu alaihi wasallam allah do ngoshte fjalë por kështu umet është për çò edhe na nuk na nuk na mjafton për të kan për njerëz vetëm me pretenduese është kështu edhe është dietar apo ka elma njërë edhe mia maratina por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nai ka ragullu kta ka thon unë në çat jam edhe sahabët e mi rajnier i cili nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, edhe rrugën e sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem duhet atë të sakot mira. Ën e urrej çan sakot xhia. Nëse ka don nga feja Allahu subhanahu wa taala, edhe pretendon se është musliman, na nuk e pranojnë atë islam. Nëse grafojon nëpër pa ato islamçi e pretendon ai, po është vërtet ka dalë nga dini i Allahut subhanahu wa taala, sikur ti an Shiat Kurana Saudite, të cilët kanë shpërfaqë kanë shpërfaqur shirke, kanë shpërfaqë ndini në Allah subhanahu wa taala. Të cilët ndoshta me shkon në Iran, mund të shme po plakatat me loja, ku lo bismillah Hussein, hajni buk në emrin e Husseinit. Të cilët kanë shpërfaq shirke tri sot ndonjë. Sikur që ka thënë Kone, nuhuj sallallahu alaihi wa sellem. Të cilët kan i kanë marrë ato hutat qi me me baracet, pas baraqet pas nikoj i kan lut ata kur ankron zorr kur ka pas tatsi kur ka pas si i kan lut ata për veç Allah subhanahu wa taala sot ndodhen njëjtë as ajo po porta te bon bash me armisht Allah subhanahu wa taala amerikante vetem tirte qundra muslimanve qundra ahli sunnites ky ka qej rruga ative s'doher qone shekullit kam te imes ma von edhe tani edhe s'dohet do te jet kështu qundra ative pa mos mashtrohen muslimant mos thon se vallahi musliman jan gjithta për të ndonjë që jam musliman, pëse musliman nuk bashkohen, musliman dhëtë mu bashkohen kërëan dhe sunat, edhe ashtu si kur që kanë kuptu, kun dinin Allahu Subhanallah sahabat, a njeri që nuk e kupton dinin, si kur që kanë kuptu sahabat e pe Ameri sallallahu, al s'ka mundësi më konë haka, s'ka mundësi, se me qatë din, me qatë a njerëzi, me qatë gjërenat, ashkëna që Allahu Subhanahu wa ta'la. Por çka thon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, radi Allahu anhum wa radu an, Allahu shiknaç nga ata, ata janë të knaqsh. Por ti çka thon Allahu subhanahu wa taala? Po njerëz të cilët japin përparësi mendjes, çka thon Allahu subhanahu wa taala se është i knaqsh me ata. Allahu subhanahu wa taala kur ka zbrit vahjin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka zbrit Allahu subhanahu wa taala Kur'anin, e ka ditë shumë njerëz të se din, s'kan mundësimi të mridhë se di tori. Disa prebitative thënë se kena mundsina mi arrit hallolun harami me më mendjen, atë vetë. Me kuptu disa sene. Këhë mund si ndoshta disa sene mi kuptua. Vjedhja, normal çe e kupton edhe me mendjes, nuk bën me vjedhja, por se nuk i den cilësitë e Allahut subhanallahu te ala, po ti tregu Allahu subhanallahu te ala. Tushë ne ka mund si ti më i dhon për parasimendjes tona para Kur'anit dhe Sunetit peve a merese sallallahu alaihi wasallam. Tushë Sheikhul Islam Mtimia gjithta këto sene i kashtillun libër të veta. Ai ka luftu kundra ative. Qase Sheikhul Islam Mtimia është burgosur vjazni 7 herë. 7 herë. Afër 50 vite gjys është burgosur Sheikhul Islam Mtimia për këtë dinj a dhe li profesor me seloc burgos seku islamin temia nje prej burgosme që ka pas sekul islamin temia është ajo me selet për të cilën sot shumë prej krishterëve e kanë shpërndarë ata edhe shpërndarë më të madhe çoria pejgamberit sallallahu alaihi vesellem një vit për viteve në Damaskus një prej dhimiinve një prej njerëzve të cilët ishte nga krishterët dhe paguonte tatëm tek muslimantë që titeton në shtetin islam e pa ça pejgamberin sallallahu alaihi vesellem dhe pa ndodh një fitnë derisa thë Ia që dhafë atë fangë shiqëll islami bëtëjmë që tihe këtë këtë këtë këtë njerië Së bësa në shëriatë, njerië i tëli A shanë përgëmërin sallallahu alaihi wa sallam Qofë musliman, apo qofë qafër që këtë këtë marvejshë më musliman Nuk ië faële të ië gabim Edhe nësë ban tëwëbë Bësa? Që që është haqë përgëmërin sallallahu alaihi wa sallam që është hak i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është hak i njerëzve, nuk është, nuk është rrepi, nuk është fëlloni, allani për njerëzve, është shokush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të تسليم pejgamber dushmëdor sht mashum se vetvetja, mashum se fmitë e tort, mashum se kret, por të تسليم pejgamber dushmëdor një jetë, i cili pejgamber ka treguar dinën Allahu subhanahu wa taala, i cili pejgamber ka treguar treguar për xhenat, kjo është nder i madh, shërf i madh, mushkil pejgamber musha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëse nuk bën e shejku i islamit ibn Taymija pa shkruaj një libër sarimur muslimul muslimul ala shatim ar-rasul sarimur muslimul shpata impret mbi atë njeri i cili e është on pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dëbërgos shejku i islamit përkat fjalë a dini personat meselit të yra shejku i islam ibn Taymija özbergos özbergos özbergos për çështjen e talaqut shkuru rëzimit gruas vet tek mdhhebet mahr mdhheben abu hanifas imam ahmedit malikit atëherë ka shen fetvaya se grua nëse e shon buri 3 herë mazlisa, në një mazlise thot gruas 3 herë el shumeje, atë grua nuk ka mundësi me martu prap. Sikur të shdini Allah subhan. Fetvaya takdiret. Nuk guxon me martu prap. Ndasa shehuli Islami Mtimi me studimin e ajeteve dhe haditheve që si ka folur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe fetvave të sahabeve ka ardhmë ndërmëse nuk ka 3 mazlise ka për çellim. Nëse e lëshon gruan e vet në 3 mazlise Një herë për shembull me një meziçme njëkohë sot, e lçon gruën e vet. I thotë "Elçu meje", qadha drejt me kthi prap. Edhe një herë me një meziçt tjetër mas nesër, e lishon edhe e kthem prap, por shtëti nuk guxon. E ka dhën kët fetfo. Ata kanë menduar se kjo është në kundërshtim me pajtimin e muslimanëve dhe kanë burgosur sekularistin timin. Kjo është mesela, jo jo e madhen krahasim me arkidin, me krahasim me besimin Allahun subhanahu wa taala. Çishun për njerëzve sot pretendojnë se nuk nuk bën këto me veprue njeri më rolet në burg edhe me me sakrifikohet vetën se njerëzit kanë hajr pjatina apo aty e tjerë e tjerë e tjerë që sekën prej dobive atyre, atyre, të tjera shkur, që i ndodha të njeri. Shejhuul Islami Mtimia ka hën për meselen e talakut burg. Edh çka thon për meselen e takidës? Meselen e shkërorzimit që është mesela e vogul. Meselen e veprë me me djymtyr. Shejhuul Islami Mtimia ka hën për ta. Çka thon për meselen e takidës? Për meselen e besimit në Allahu subhanahu wa taala. Çka thon për meselen e mëcësimit me më qafirat? Çoçi fol për atë. Çka thon për Meselman 12 dinit Allahu subhanahu wa ta taala. Kjo janë kon dietar. Shi kaq çeni Imam Ahmedit, s'u ka qen Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa ska hien kadi edhe shburgos. Kadi i s'ka hien. Sot njerëzit ngajnë mas kadi, mas mas postave. U bë. Nisht kuinë, nisht çafirave. Nisht çafirave ngajnë u bë me hin postë. Do sa Imam Abu Hanifa është stad musliman. Duke qenë sultan musliman, vetëm se ka pas zullumës ska hien. Shehristan Timienie, një gjithashtu ka refuzuar atë. Imam Ahmedi, e ka sëpërvu Allahu Subhanahu wa ta'la, ku kanë thëna ta se fjala Allahu Subhanahu wa ta'la shte kryume, ka himë burk, e ka nërrej, ka himë burk, e ka nafru shpatën kokë, s'ka pranu Shekho Islam në temi e këta. Këj është roli i djetarëve. Qëto është roli i djetarëve? Sa që Shekho Islam, sa që Imam Ahmedi, rahimaullah, është hidhuru, edhe s'ka folë, e ka nda mu abetin, me shokun vetë më ngushtë, Jahja ibn Ma'in dhe Ali bin Medini, n Bukhariet rahimahullah e ka nda mohabetim se vetem se ka në let's prof. Kan von se Korani e shkruam, edhe pse kan bos arsye, sepse në sheria te dina shumë mirë, nëse ta afrosh patën dikush apo të kërsoni ti atë, apo ki i krah me urëti dikush me zot ta bën nisen, ki drejt me shqiptu fjalën e kufrit, por këta njerëz ishin imamë, ishin njerëz resor, kokat e njerëzve, nëse ata rshesin gjithë njerëzochë. Qëto me këtë mesulie, me këtë ardhesin që kanë që ka burt cikulin islamit emi e këta e ka bën. Shekhu Islam në tejmije ka qenë për njerëzve që ka posë zemrën but. e butë. Shekhu Islam në tejmije nuk ju hak merte njerëzve për vetë vetën. E ka posë këtë sunet nga pengamerisë allahu ari vësallem, i cilë nuk merte hak për vetë vetën. Por Shekhu Islam në tejmije thëke, thoshte, a i cilë e luftonë allahu ndë dinin allahu subhanahu wa ta'la, allahu subhanahu wa ta'la ati njeri i ka mimor hakin. Allahu subhanahu wa ta'la ati njeri për ati njeri ka mimor hakin. Ani proirahas tavase Nconsci vet Ibn Ibne Kayyim rahimahullahu taala ku vdesh nje prej njerzve te cilet o mondonte at shum saqi pa dhon fet fakri sultani Mehmet ibn Sheikhul Islam Timien ibn Timien ku vdesh ai ugzoshum Ibn Kayyim dhe shkoi dha per gazim ka mosu gza kallzom ko familja ati shkojte familja ati i dha gairata ati ve i coi buk me hangar tha ne sekon ai borz kallzom ne un ja paguja atina Sheikhul Islam Timien thot ibn mahlufi një prej njerëzve me të cilët e ka luftuar më shumë ti shejkhu i islamit min timi al maliki prej malikive ka thënë thot vallahi s'ka na pas sikur shejkhu i islamit min timi s'ka pas njerëz sikur shejkhu i islamit min timi gjithna mundue me dhon fatfoma e mbyt ata me, me zon dikun me burgos me 100 lat dikun me perzand dikun lat ndoje ishull kur ka pas mundsi shejkhu i islamit min timi na me myt neve apo me na bë kaës diçka neve na ka fal gjithna neve edhe kjo me vërtet ka ndof Sepse ka ulemat ulemat ka sahar, të sa ar ka pason e madhërsavas, ulemat e shtetit ka pasur sa herë. Për çelit një afromatat, një afro, një afromatat si ngat deri sa këndon fatfa sultani i mëbi Sheikhul Islam më Timi. Edhe një një prirastë vaskë ku një prirë sultonave ndrohet. Për një kohë, pastaj njëjtë ulemat e shtetit afroron madh tjetër me dytin, që, që i bën bashkë. Edhe don Allahu subhanahu wa taala çai por i kthej edhe njerin në pushtet a thar asrat shejkhu islamit temiye sot ia po mfat fati vras gjithta kur e marr vesh ta shejkhu islamit temiye nuk hakmeret per vetveten shejkhu islamit temiye sot wallahi kta njerze nese i humpi kend dietar nese i humpi kta njerze gjith shteti jot kamera sepse nuk mose ti padietar edhe pse kan qen till nuk mose ti padietar dhe paditurin dhe padimin ne allah subhanahu wa taala ka thon ambesai perket mue un e ku mfalati ve ket hadallah kam rimai Thot kë ibn Makhlufi, s'ka në pasi kur Shekul Islam më tëjmëje, me këtë zëmërgjërësi që ka pasi Shekul Islam më tëjmëje, s'ka ditë me më barë, haqë për dikan, dhe të më kurakon, qështë e adinit Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ka qenë Shekul Islam ibnit tëjmëje? Rahimahullahu ta'ala, wa sallallahu man në lebina Muhammad, wa akhira da'amana në ilhamdulillahi, rabbil alamin, nëse ka dikush me vetë, lidhëm e këta, e të rëdh Vâng, mămângo. Shumon. Vona. 550. Mecanu că facu pichei pe mea, aia i-a băbet dinia pichei, detart, dar am asni. Ibuncodamă la când jos. Comme ça ubuncodamă un belier. Ah. Eration, e vășe moș. Cioșem tim. Cioșem forțe. Sau, ce? Insecte. Insecte oh, yeah. uh, se l-ad bandampo? Oh, tot ce zvon eu. Eu. Ah, ăla se cum on se desbandampo? Hej pativë përhum bubraica këto. Hej pativë njëri, as u bën tan perësamë? Bani larguosni. Fshin. Si oj. Alhamdulillah.